Adhabu zilizo wauwa, wanawake wengi wakale duniani na azabu hizi kali zilihusu sehemu za siri za wanawake. Sehemu ya kwanza. Zama zamawe, zama zakati huko magaribi Ulaya Ni nyakati ambazo zilijulikana kuwa na mikasa mingi sana ilionyesha tabia za watu hawa kuwa chachu sana. Watu hawa wa nyakati hizo walifahamika kwa kuwa na sharia nyingi zilizolinda misingi ya dini na siyasa za muda huo. Watu wa jinsia na makabila yote walihusika katika sharia hizi huku tofauti wa athabu kulingana na jinsia uliishia kuwepo. Walikuwa kwa na wake kama ilivyo hii leo walikuwa wanafanya matendo haramu katika dini na kita maduni. Watu hawa kale wa ulaya hawakuwa wanafumbia macho zambi hizi. Hakukuwako na zambi ndogo hasa katika masuala uwa sherati. Adhabu mbalimbali zilitolewa kwa wanawake hawa kulingana na kosa halilolifanya. Huku nyingi zikiishiwa kuwa zinahusisha maumbile ya kike ya akina mama. Watu wa uhukumu waliakikisha azabu hizi hazimfanye mtu kupoteza uhai wake kwa haraka walizingatia kwamba wanawake hawa wanateseka vya kutosha kabla wajapoteza maisha. Je, adhabu hizi zinaukali kiasi gani mpaka kupewa cheo cha azabu ambazo hazijawahi kutokea katika historia mwanadamu. Endelea kuwa nasi kwani leo tutafafanua ahabu moja moja kali zilizokuwa zinatolewa kwa wanawake hawa waulaya, wa Ulaya wa zakati, ujionea ajabu ya dunia yalivyowahi kutokea adhabu ya kwanza kukajyo ya farasi wambao hii adhabu ilikuwa inapewa kwa wanawake waliokuwa wamefanya dhambi ya kuzini wakati wa kupewa adhabu hii mwanamke huvuliwa nguo zote kisha hufungwa juu ya farasi huyu katika mkao kawaida wa kupanda farasi ule tunaofahamu mimi na wewe katika farasi huyu Sehemu ambayo watu hukalia pa umetengenezwa kimbao kinachochomoza na kufanania na umbo la uume ambapo sehemu hii ilikuwa imeunganishwa na gurudumu. Wengine huzungushia misumari sehemu hii. Wanawake wanapopandishwa juu ya hawafarasi huwa wanahakikisha kimbao hiki kimeingia ndani ya maumbile yao ili pale watakapoendesha farasi huyu wambao mama huyu apate kusikia maumivu makali sana. Kila mwanamke aliopitia athabu hii aliishia kumuagika damu nyingi sana na mwishowe kupoteza maisha. Adhabu ya pili ni vifungo vya mikono. Adhabu hii ilikuwa inatolewa sana katika na saba za kichina karini ya kuminatisa kutokana na ukali wa athabu hii ilishia kujulikana na maelf na maelf ya watu Wa ya dhabu ya ukatil zaidi wa wakati ule Mwanamke ambaye atajulikana kuwa mezini atachukuliwa na kubana vidole vyake katika vifungo hivi vya mikono Kifungo hichi kina umbo la kuweza kubana kidole cha mkono wakati vidole vimeshaingia kwenye kifungo hiki kifungo hiki kitapunguzwa sehemu za uwazi ili kubano ipasavo vidole vya mwanamama huyo Maumivu ya kizidi kwa hanga huishia kuzimia Watesaji hawa huamwagia maji ya baridi sana ambayo huishia kuamsha na kuendelea kusikia maumivu makali yakifungo hiki. Muundo huu wa kifungo hiki kiliigwa na Waingereza wa zamani za Kati pia. Hand grip waingereza hawa walibuni vifungo vya size tofauti tofauti vikiwamo vya kubana sehemu mbalimbali wa kina mama hawa kama mikono, miguu, magoti mpaka vijovyo wa alifu. Adhabu ya tatu ni kupigwa na mjeledi tendoni. Hii pia ilikuwa ni kati ya adhabu kali sana hapo za madakae iliyokuwa inatolewa kwa wanawake waliozini na walioenda kinyume na amri za mfalme. Wanawake hawa huishiwa kupigwa Ama kuchapo na mjeledi wakiwa hawana hatanguo mwilini. Mjeledi huu huonekana kuwa mdogo sana lakini huacha maumivu makali na pia kwenye kupigwa kwao pamoja unaacha makovu ya kudumu kwenye mwili wa binadamu. Auwa mwanamama huyo. Kama mwana mama hajapigwa na mjeledi huu basi huishia kupigwa na fimbo tumboni mpaka tumbo la mwanamama huyo litoke nje. Waweza dhani Ni kiasigani ya thabu hii huacha maumivu katika mwili wa binadamu? Na hiyo, ndio sehemu ya kwanza ya historia ya thabu kali zilizowai kutokea kwa wanawake duniani. Na mimi, msimulizi wako, na George Mirambo, utanipata Instagram pamoja na Facebook. Vile vile usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya niya maarifa.